na mera temelji osnovna načela sunneta kod nas su čvrsto pridržavanje zonu na čemu su bili ashabi rasulullah sallallahu alejhi ve sellem isljeđene njihovog puta ostavljanje napuštanje novtarija zato što je svaka novtarija zabuda alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد zahvala pripada Allahu gospodaru svih svjetova Saravati salama donosimo na Allaho poslanika Muhammeda njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashab. Nastavljamo se komentarom ovog djela kratki poslanci Imam Ahmed ibn Hanbala temeli sunneta. Kaja Imam Ahmed rahimahullah Usul sunneti عندana attemesuqu bima kana alihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa liqtida'u bihim. Temeli sunneta kod nasu ili za nasu svrsto pridržavanje za ono na čemu su bili ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i sljedjenje njihovog puta ili ugledanje na njih. Prvo što je spomeno Imam Ahmed u ovom djelu jeste sljedjenje ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Možda će neko upitati a zašto nije Imam Ahmed prvo spomenu sljedjenje Kur'ana, sljedjenje sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sljedjenje onoga na čemu su bili jednoglasni svi muslimani i tome slično. Pa odgovor na to je da je Imam Ahmed Allah mu tesmil spomenu اسљедњења сахаба лау посланика саллаллаху алейхи и салем зато што је то оно што је разграничавало седбенике сврнета од седбеника новотарија нема ни једне фракције у исламу нема ни једне новотарске груписације а да се не позива на куран и суннет Аллахов Pozivaju se na Kur'an i sunnet. Svoje dokaze traži u Kur'anu i sunnetu. Murđije, sekta koja je suprotna Harijijama, traže svoje dokaze u Kur'anu i sunnetu. Dolaze sa dokazima iz Kur'ana i sunneta, sa dokazima pod navodnicima. Djehmije, Mu'tezile, Kaderije, Šije, Rafilije i sve ostale grupacije, sve ostale sekte u Islamu koje se pripisuju Islamu za svoja ubjeđenja, za svoje stavove, iznose dokaze iz Kur'ana i sunneta. Šta je ono što pravi razliku? između sledbenika sunneta i sledbenika strasti u uvjeri sledbenika novatari to je sledeja ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem razumijevanje vjere onako kako su je razumijevali ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni koji su njih slijedili u dobročinstvu i bogobojaznosti. Njihovo razumijevanje vjere, njihovo razumijevanje Kur'ana i sunneta je presudno u ovom pogledu. To je ono što razgraničava, to je ono što pravi razliku, to je ono što odvaja sljedbenike pravog puta od slijedbenika zablude. I zato prvo što je spomenuo Imam Ahmed u ovoj poslanici koja se zove temeli osnovi sunneta jeste tvrsto pridržavanje za ono na čemu su bili ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ugledanje na njih Slijedjenje njihovog puta u vjeri. Slijedjenje njihovog razumijevanja vjeri. Zato što su oni, kao što smo prethodno spomenuli, svjedoci spuštanja objave. Oni su bili prisutni kada se spuštao Koran Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa iz iznad sedam nebesa. Oni su bili prisutni i bili su svjedoci kada je poslanik sallallahu alaihi ve sallam tumačio Koran svojim riječima i svojim dijelima. I oni su odebrani od strane uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da budu prenosjaci njegove uzvišene i plemenite knjige i da budu lanac prenosilaca između Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njegovog ummeta dolazećih generacija. I zato je veoma bitno istaknuti da su Kur'an sunnet ne nepogrešivi. U Kur'anu i sunnetu nema greške, ali u razumijevanju Kur'ana i sunneta, u tumačenju Kur'ana i sunneta moguće je da se desi greška. Moguće je da se pogrešno tumači. Moguće je da se tumač shodno određenim interesima ili prijetrednim Ubjedjenje pa se navode ajeti i hadise Allaho poslanika sallallahu alejhi ve da se opravda ono što je prethodno bilo prisutno ili ono što je prethodno već zasnovano od ubjeđenja, od djela, od politika, od država, od interesnih grupacija i tako dalje. I svi mi možemo to da vidimo u našoj svakodnevnici da ljudi zloupotrebljavaju Koran i da zloupotrebljavaju sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da opravdaju ili bolje reči da to bude paravan za njihove strasti i za njihova zastranjivanja u vjeri. I zato ističemo slijedjenja sahaba Allahoposlanika sallallahu a.s. Jer to ne ostavlja prostora raznim poigravanjima sa, sa vjerom i vjerskim propisima. I glavni sebeb, glavni razlog skretanja sa pravog puta, odstupanja od istine, jeste udaljavanje od upute na kojoj su bile prve generacije ovog ummeta. Zatim sljeđenje jednog dijela knjige, a ostavljanje i zapostavljanje drugog dijela knjige. Uzimanje jednih dokaza, a zapostavljanje drugih dokaza. Prihvatanje dokaza koji se poklapaju, podudaraju sa našim strastima, a odbijanje i odbacivanje dokaza koji se suprostavljaju našim strastima i našim prohtjevima. Za razliku od ashaba Allahoposlanika, koji su bili svjedoci spuštanja Korana i svjedoci drugog dijela objave, a to je sunnet Allahoposlanika, koji su vjeru ili tumačenje vjeri, i razumijevanje vjere direktno uzeto od Allaha poslanika sallallahu alejhi je je poslanik sallallahu alejhi svakodnevno susretao i posmatrao i sa njima razgovarao i sa njima putovao i dobro ih poznavao i na osnovu svega toga njihovu pravednost i istinu potvrdio i posvjedočio da su oni najbolja generacija koja se pojavila među ljudima i to je uzvišeni Allah posvjedočio prije poslanika sallallahu alejhi ve selam rekavši kuntum khayra ummatin nas vi ste najbolji narod koji je izveden među ljude najbolji narod koji je stvorio uzvišeni Allah Najbolji ljudi nakon poslanika i vjerovjesnika su ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Po slovu Kur'ana: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas." Kome se obraća Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu? Prvi kome se obraća su ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vi ste najbolji narod koji je izveden među ljude, najbeli narod koji se pojavio među ljudima. "Tamuruuna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar." Naređujete dobro i odrčate od zla. Kao što je potvrdio njihovu istinu ljubavnost, njihovu odabranost među ummetom يا الله وبصانيك صلى الله عليه وسلم وبوزعته حديث كيكس زابيلاني بخاري البخاري ومسلم وذا صحيحه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لاي بصانيك عليه الصلاه والسلام خير الناس قدني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, يلونهم. نايب يوسف هلودي سواني كوي سو موي جينيراسي موي جينيراسي اتو الله وبصانيك صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم زاتيم اونيكويني سيده زاتيم اونيكويني نيكس Dakle, najbolja generacija koja se pojavila među ljudima je generacija ashaba Allahoposlanika sallallahu alayhi wa sallam. Iz čega se razumije da su oni najbolji vjernici, da su oni najdražiji vjernici uzvišenom Allahu. Da su oni najbolje i najispravnije i najtačnije razumijevali Allahovu knjigu i sunnet Allahoposlanika sallallahu alayhi wa sallam. I kao što smo rekli, Kur'an i sunnet su podložni tumačenjima. Zato je uputa na koji su bili ashabi presudna U tom pogledu Ona je ta koja razdvaja Između istine i zablude Ona je ta, ta uputa na kojoj su oni bili Ashabi Allahov poslanika I njihovo razumijevanje veri Je to što razdvaja istinu Od zablude i pravi put Od stramputice Kako kaže Allah te barakova ta'ala ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره ومن يشاقق الرسول هناك سيستوسطي посланику من بعد ما تبين له الهدى ناكونштомоє прави путь ناконштомоє упута постала ясна ويتبع غير سبيل المؤمنين اسليدي пут коє не пут вєрника اسليدي пут وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اسْلِي يЕДИ ДРУГИ ПУТ МИМО ПУТА ВЈЕРНИКА КО СУ ВЈЕРНИЦИ КОЈИ СЕ СПОМЕНИО ОВОМ АЈЕТУ НА КОГА СЕ ОДНОСИ ОВАЈ АЈЕТ КО СУ БИЛИ ВЈЕРНИЦИ КАД ЈЕ ОБЈАВЉЕН ОВАЈ АЈЕТ ТО СУ БИЛИ АСХАБИ АЛЛАХОВ ПОСАНИКА САЛЛALLAHУ АЛЕЈХИ ВЕ СЕЛЕМ АБУ БАКР УМАР УСМАН АЛИ ПЛХ ЗУБЕЈР АБУ ХУРЕЈРА АБДУ РАХМАН ИБН АУФ ЈАБЕР ИБН АБДУЛЛАХ БИЛАЛ ЈОСТА АЛ АСХАБИ АЛЛАХ Tovo su bile vjernici za vrijeme objave Kur'ana. Wa yattabi' ghayra sabili'l mu'minin. Isledi drugi put mimo puta vjernika. Nasledi put vjernika. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Mi ćemo ga pustiti, kaže Allah t'baraka ve ta'ala. Mi ćemo ga prepustiti da radi Zatim ćemo ga basiti u Jahannam. Vosaat maslira. A loše je to odredište u kojem će završiti. Ko? Onaj ko se suprostavi poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Nakon što mu istina postala jasna. Nakon što mu se istina obejanila. I slijedi put mimo puta vjernika. Dakle, ovaj ajet je jasan dokaz za ono što govori Imam Ahmed ibn Hanbal. Da je od osnova pravog puta, od temelja sunneta, cvrsto pridržavanje za ono na čemu su bile sahabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve I sledi put mimo puta vjernika sledi put mimo puta vjernika gdje će završiti onaj koji slijedi put mimo puta vjernika on uslihi jehennem baćice mu ga u jehennem dakle slijedjenje bilo kojeg puta mimo puta ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem što podrazumijeva čvrsto slijedjenje Kur'ana i Sunneta kad se kaže slijedjenje puta ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem misli se na njihovo razumijevanje Kur'ana i Sunneta to jest na ispravno razumijevanje Kur'ana i Sunneta on Nako kako je to želio Allah subhanahu wa ta'ala, zatim kako je to želio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ono na što je ciljao sa svojim govorom i to su do nas ispravno i dosljedno dostavili ili prenijeli dolazećim generacijama ashabi Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onaj ko slijedi drugi put mimo njihovog puta, mao kojoj se frakciji radilo, mao kojoj se grupaciji radilo, mao kojem se putu radilo njegovo, podredište je djehennem. Njegovo odredište je djehennem. Zato što je krenuo drugim putem, mimo puta kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. I zašto Allah ističe ashab u ovom ajetu? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan da oni budu prenosioci ove vjere. Zadovoljanda se zanima povodimo i da nje slijedimo dobročinstvo kako kaže Allah dželle ve alae u drugom ajetu: "Wesabiqun elavlun min elmuhadžirin velansar velldin ettaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum waraduu anhu esabiqun elavlun oni koji su pretekli druge u vjeri koji su prije svi prihvatili Allaha u vjeru i povjerovali u poslanika sallallahu alayhi ve sellem da je od Allaha poslan od al muhadžira prvi I naj odabrani muslimana, i Ansarija, oni koji su pomogli Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovu vjeru svojim životima i svojim imecima. Šta nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa llin ttaba'uuhum bi ihsan". I oni koji niślede na dobročinstvu. Radi Allahu anhum wa radu anhu. Allah je zadovoljan njima i oni su zadovoljni Nime. Oni su zadovoljni svojim gospodarom. Ali je bitno da Allah bude zadovoljan nama, to je najbitnije. S kim je Allah zadovoljan? Sa onima koji slijede De, koga? koga muhadire ansari slovo ovog ajeta al-sabiqun al-awwalun min al-muhadirin wal ansar wal ladinattabauhum muhadiri ansari oni prvi koji su pretekli drugi uhajeru pretekli druge u prihvaćanju islama i pomaganju vjere. najodabrani ljudi nakon poslanika vjerovjesnika je se allah zaustavio na njima da je allah zadovoljan njima I oni zadu voli nima. Na. Walledheena taba'o hum. I oni koi niis liye de. I oni koi niis liye de. Muhajir eh ansari eh. Atos anhum wa Allah zadu I oni zadovoljni njime Obratite pažnju I oni koji njih slijede ni oni koji njih vole ni oni koji onima pjevaju kaside Nego oni koji slijede Oni koji idu istim stopama kao i oni Na dobročinstvo i slijede I na bogobojaznosti slijede njihovo razumijevanje vjere I njihovo praktikovanje vjere Allah je zadovoljan njima I oni su zadovoljni njime Dakle po ovom ajetu i pretonom ajetu Obavezani smo od uzvišenog Allaha Iznad sedam nebesa Da slijedimo ashaba Allahoposlanika Sal wallahu aleihis wa salam ne samo da ih volimo nego da sledimo njihova razumijevanje vjeri da sledimo njihove stope da se ugledamo na njih wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar i allahi me pripremio jannate jantske bas ispod kojih teku rijeke khalidin fiha abada oni će vječno to je pravi uspjeh to je veliki uspjeh također ono Što počuje, na govor imama Ahmeda ibn Hanbala, kada kaže da je od sunneta sljeđenje ili često pridržavanje za ono na čemu su bili ashabi Allahoposlanika sallallahu alaihi wa sallam i ugledanje na njih, jeste i hadith kojeg su zabilježili sabirači sunneta Allahoposlanika sallallahu alaihi wa sallam, poznati autori hadijskih zbirki Imame Budavud. ودبو هريري رضي الله عنه دعي الله بسانيك عليه الصلاة والسلام ركو افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة جيدا بسو كعجي بسانيك صلى الله عليه وسلم وديه ليسا مجو سمنا نصدام ديسي غروباتيو نصدام ديسي تي I kršćani su se podijelili međusobno na 72 skupine, a moj ummet će se podijeliti na 73 skupine. I ovaj hadis je vjero dostojan, vjero su ga mnogi islamski učenjaci, kao što smo spominjali prethodno. U rivajetu drugom ove predaje, kojeg je zabilježio imam Ebu Davud od Mu'avije radijallahu anhu, rekao je poslanik sallallahu alaihi salam Kulluha fin nari illa wahidah. Illa wahide, sve te frakcije, sve te skupine bit će u vatri osim jedne skupine a to je džemaat u trećem rivajetu ove predaje a hadisi rekli smo jedni pojašnjavaju druge hadisi jedni pojašnjavaju druge i kada skupiš sve hadise od jednoj tematici na mjesto i sve i zajedno prostudiraš onda najbolje razumiješ šta je poslanik sallallahu alaihi vselem ciljao sa svojim govorom i šta je podrazumijevao u rivajetu kojega zabijež imam tirmi di od Abdullah ibn Umra radiyallahu anhu ma poslanik sallallahu alaihi wa sallam u pitanje, a ko je ta skupina u Allaho poslaniče, koja će biti spašena, koja neće biti u vatri pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam hum men kana ala Ma ana wa To su oni koji budu na onom na čemu sam ja danas i moji ashabi. To su oni koji, koji budu na onom na čemu sam ja danas i moji ashabi. Na uputi na kojoj sam ja danas i moji ashabi. To je skupina koja će biti spašena u ovom ummetu. Ashabi poslanika sada Allahu alaih vasalam i oni koji slijede njihov put. Oni koji su na istom putu. Koji na isti način razumijevaju vjeru. Jedini će se oni spasiti djehennemske vatre. Što ne znači da ove druge skupine da će biti vješno u džehennemu To su skupine koje su od ovog ummeta Ali radi svoje zablude i radi svog zastranjivanja i udaljavanja od pravog puta Kao kaznu zato će dobiti džehennemsku vatru Zato što su se udaljili od uputera koje su bili ashabi Allahog poslanika Dakle poslanik a.s.v. u ovom hadithu sa ovim rivajetima Pojasnio je da je jedina skupina koja će se spasiti džehennemske vatre, skupina koja slijedi njegov sunnet po razumijevanju ashaba Allahu poslanika sallahu alaihi ve sellem. I to je stvar koja je bila opće poznata u prvim generacijama ummeta, njihov stepen nije bio upitan, njihovo odebrano mjesto u ummetu, nije niko dovodio u pitanje, sve dok se nisu pojavile grupacije koje odbijaju ashabe Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem i koje ih smatraju zabludjelim čak i da su odmetnici od vjere i da su napustili sunnet Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem i da su bacili Allahovu knjigu iza svojih leđa i tome slično od potvora i laži. A najviše u tome su se istakle dvije grupacije, a to su Haridije i Rafilije, šije, koji su proglašavali ashabe Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem nevjernicima i odmetnicima od Islama. Allah im dao i kaznio ih onako kako to zaslužuju. Dotle da su Rafidije ili šije smatrali da od ashaba na islamu nije ostala osim mala skupina. Nekoliko ashaba na prste dvije ruke mogu se prebrojati. Svi ostali po njima, među kojima su i najodabraniji ashabi, poput Ebu Bekra Omara i Uthmana, po njima su se odmetnuli od islama. Počinili su riddet, otišli u kufor i nevjerstvo. Zbog čega to govori? Zato što su ashabi ti koji su pokorili i strušili njihovu imperiju perzijsku, odakle i dolaze šije, i koji su ponizili njihove velikane i uzdigli Allahu subhanahu wa ta'ala riječ i dostavili do ljudi istinu, nisu im se mogli suprostaviti sabljama pa su odlučili da ubacuju otrov među sljedbenike Islama i da šire laži i potvore o najboljim ljudima, jer ne mogu direktno da udare na Kur'an i sunnet Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem, pa onda uderaju indirektno na Kur'an i sunnet, rušeći prenosioce Kur'ana i sunneta. Jer ako sruše prenosioce, onda i ono što prenosi pada zajedno sa njima u vodu. To je najlakši način da se sruši Islam i da se zaustavi širenje Islama, udari na najbolje ljude. Zamislite da nekomu od nas kažu ti si dobar, Ali svi ljudi sa kojima se ti družiš su pokvareni. Ti se družiš sa kriminalcima, družiš se sa lopovima, družiš se sa nemoralnim osobama, družiš se sa ubicama i tako dalje. To je ujedno udari na tvoju ličnost, zato što si ti izabrao da budeš njihov prijatelj. Onajko kaže ti si dobar, ali tvoja suproga je bludnica, tvoja suproga je takva i takva, to je udar na tvoju čast, to je udar na tebe. Time se ti ciljaš, a ne ovi drugi. Pa tako i... Oni koji psuju i vređaju ashaabe Allahu poslanika s.a.v. i proglašavaju ih nevjernicima, oni ne ciljaju te ashabe same po sebi, nego ciljaju vjeru koju nose ashaabe. Žele da struše, prenosio se ove vjere. Iako samo pitanje pojave tih novotarskih grupacija je opširno pitanje i zahtijeva, čak i historijski osvrt i prijesek događaja koji su se dešavali u to vrijeme, ali ovo je ukratko ono što se krije iza svega toga, a to je udar na vjeru. Razlog zbog kojeg napadaju na ashaabe Allahov poslanika wasallam, je udar na Allahov vjeru žele da sruše Kur'an i žele da sruše sunnet Allahov poslanika ko želi to neprijatelji Islama koji nisu mogli da se suprostave širenju Islama nisu mogli da se suprostave Allahov vjeri nisu mogli da se suprostave ashabima Allahov poslanika onda su želeli na drugi način da se bore protiv njih jer im je to jedino preostalo ubacivajući sijući smutnje među među sljedbenicima Islama zato su prvim generacijama smatrali svakog onog koji psuje ashabe Allah-u poslanika sallallahu aleyhi wa sallam i ružno se onima izražava, smatrali su ga zindiqom, heretikom, odmetnikom od Islama. Kako kaže imam al-asbahani, onaj ko pusti svoj jezik, protiv ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam to je dokaz da ima nešto protiv Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam da nešto taj loše protiv poslanika sallallahu alaihi wa sallam što ne smije da iznese u javnost pa onda udara na njegove prijatelji i na njegove drugove jer ashabi su ti koji su osvojili ili bori reč otvorili zemlje sabljom i srca imanom svako onaj ko je stao na put i zabranio da se Allahovo svjetlo dostavi do ljudi da se ljudi izvedu iz tmina na svjetlo iz ljudima u gospodara svih ljudi, a su ih uklonili sa puta. I srca su otvorili i osvojili imanom i koranom, kao što su osvojili dunjaluk, onoliko koliko je Allah odredio sabljom. I zato je rušenje njih, rušenje te generacije, udar na njihov čast, udar na njihov iman, na njihovo vjerovanje, na njihovo razumijevanje vjere, je udar i na islam, je udar na pravi put. Dok su drugi čuvali svoj metak i svoje živote, oni su to jeftino zalagali na Allahovom putu, bez traženja ičeg za uzvrat osim Allahovog zadovoljstva. Dok su drugi sjedili sa svojom djecom i sa svojim ženama i u svojim strastima, oni su sve to ostavljali u ima Allaha i napuštali radi uspostave Allahove riječi među ljudima da bi omogućili čovječanstvu da živi slobodno da živi u pokornosti svom gospodaru da ne budu robovi ikom drugom do svom gospodaru da bi zaštitili i metke ljudima da bi zaštitili njihove živote da bi zaštitili njihovu čast a sve to im je bilo uskraćeno u onima koji su vladali dunjalukom u tim godinama kao što je mnogo toga i danas uskraćeno ljudima zato što su se udanjili od Allahove vjeri dakle Od prepoznatljivih osobina spašene skupine sledbenika pravog puta jeste da slijede sunnet Allahu poslanika sallallahu aleyhi ve sellem po razumijevanju ashaba. Ugledaju se na ashaba Allahu poslanika sallallahu aleyhi ve sellem i čvrsto se pridržavaju njihove upute. Kao što je od prepoznatljivih znakova sledbenika sunneta i džamaata da su njihova prsa prsa čista sprem ashaba Allahu poslanika u svojim srcima ne nose malo zlobe prema ikome od ashaba Allahu poslanika i onog najslabijeg među ashabima, onog najslabijeg imana među ashabima i njega vole i cijene i poštuju zato što su njihova srca čista nemaju srcima nimalo zlobe prema ashabima, ne osjećaju nimalo prezirap prema bilo kome od ashaba zato što znaju da su to oni koje je Allah odabrao da budu sljedbenici i da budu pomagači Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da budu prenositelji ove vjere kao što brane i štite njihovu čast od onih koji ih napadaju od prvih generacija pa do dana današnjih svaki sledbenik sunneta iskreni i dosledni sledbenik sunneta ne dozvoljava da se loše o ashabima govori mao kome se od ashaba radilo iako ashabi nisu svi na istom stepenu imaju bolji od boljih kao što će Otame naknad govoriti imam Ahmed u posebnom odlomku ove knjige ali sve ih brane sunneta sve ih brane i štite od onih koji ih napadaju, čuvaju njihovu čast kada je za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam jedan od ashaba uvrijedio drugoga ashaba koji je duže od njega u islamu Khalid ibn Walid koji je nakljado prihvatio islam Allah nijem bio zadovoljan, posvađao se sa Abdurrahmanom ibn Aufom poznatim ashabom poslanika sallallahu alaihi wa sallam jednim od deseterice kojima je obećan džennet Abdurrahman ibn Auf pa ga je uvrijedio Khalid ibn Walid I o tome je obavješten Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam Šta je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam La te subbu ashabi Nemojte psovati Nemojte vređati moja ashab Dakle ovde ashab koji je Kasnije prihvatio islam Khalid ibn Walid uvrijedio ashaba koji je Prijedhodno prihvatio islam, koji je duže u islamu Koji je bio bliži i draži poslaniku Sallallahu alaihi wa sallam Pa šta kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam La te subbu ashabi Nemojte vređati moje ashab To voled لو أنفق أحدكم مثل أوحدٍ Zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa takum onog uchioje ruci moja dusha takum onog uchioje ruci je moja duša kada bi neko od vas udijelio u zlatu koliko je brdo Uhud a oni koji su bili u Medini znaju koliko je brdo Uhud to ne bi dostiglo ne može se poraditi sa onim što su dijelili ashabi Allahu poslanika sallallahu to ne može dostići ono što su dijelili moji ashabi ni je pregršt Ono što može da stane između dvije ruke kaže pani Pola toga čak ni pola toga. Ovde se Poslanik sallallahu alejhi ve sellem obraća ashabima koji su naknadno prihvatili islam. Kada mi neko od njih, od tih ashaba koji su novi ashabi, koji su kasnije prihvatili islam, kada mi neko od njih udijelio, sakupio zlata koliko je brdo Uhud i udijelio ga na Allahov put, podijelio ga sinovima, podijelio ga na Allahovom putu. To ne bi se moglo porediti, to ne može dostići u nagradi kod uzvišenog Allaha. Nikoliko je pregršt onoga što su dijelili ashabi. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa ni pola toga, ni pola pregršte. Pa šta onda reći za one koji su došli hiljadu godina nakon njih? Koliko oni trebaju udijeliti onoga što je najskupo cijenije, da bi dostigli jedan gram u vrijednosti onoga što su udijelili ashabi Allaho poslanika sallallahu alayhi wa sallam. U hadisu kojeg je zablježi ima muslim u sahihu kojeg prenosi od Ebu Musa Lešariya radijallahu anhu kaže... Salenali na Magrib ma Rasulillahi sallallahu alayhi wa smo akşam namaz, salavim poslanikom sallallahu alayhi wa sallam u džamii. Zatim smo rekli kaže Ebu Musa al-Ashari, "Law jalasna hatta nusalli Kaže kada bi si šta misli o tome da sjednemo u džamii i da iščekujemo džamii, da ostane u džamii i čekamo iatiju da bi klanjali sa poslanikom sallallahu alayhi wa sallam. Kaže fajalasna, yustalismo u džamii. Ostali da iščekuju namaz nakon namaza, da iščekuju aciju nakon akšam namaza, da bi ugrabili nagradu namaza za Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wasallam kaže pa je izašao poslanik sallallahu alaihi wasallam i vidio nas da smo još uvijek u džamiji, da sjedimo i da ga čekamo, pa nam je rekao ma ha huna Zastajavši kod Ode, zareshu je sedite ovde, a mi smo mu odgovorili: "O Allahov poslanice, sallallahu alejhi ve sellem, sačekaćemo do magreba, a onda ćemo reći: ostajećemo da klanjamo i jačju sto bom." Na što im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ahsantum aw asabtum." Kaže: "Dobro ste, lepo ste postupili. Pravilno ste postupili. Kamo sreće da smo mi bili sa njima." Zatim je digao glavu prema nebesima, a puno je dizao glavu Ka Nebesima kaže, ja ću mu se našli. I onda je rekao: "Nezjum amana li sama. Pa ida zehabat in nezjum ata sama su sigurnost, garancija nebesima. Kada ni ih nestane, kada odu zvijezde, nebesima će se desiti ono što im je obećano. Kada odu zvijezde, nebesima će se desiti ono što im je obećano. To jest, nebesa će popucati, oslabiti ина سته نقيامه كم دانو када попадају звјезде одлазак звјездај одлазак небеса الله عليه وسلم وانا امانه لاصحاب فإذا ذهبت اتى ما يوعدون ما. نستني. يا سمسيكونوس ти гаранција мојих اصحابма када мене нестане الله посланик عليه الصلاه والسلام мојих اصحابма че седети оно што им је обећано од والسلام واصحاب امانه لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون مي أصحاب سؤالي jamci mojom ummetu, zaštita mom ummetu, čuvari mojog ummeta. Fa ida zhebe ashabi, eta ummeti ma ju adun. Pa kada njih nestane, kada odu ashabi, kada umru svi ashabi, mom ummetu će se desiti ono što im je obećano. Ono što im je obećano od smutnih zastranjivanja i skretanja sa, sa pravog puta i od fitni iskušenja koja su pogodila ovaj ummet nakon odlaska ashaba. Ovaj hadith koji je zabilježi ima muslim koji je vjerodostojan je također jedan od dokaza da je sleđanje ashaba i ugledanje na njih ostova na koji se vraćamo u vjeri jedan od temeljja sunneta kako kaže Imam Ahmed ibn Hanbal i ovdje odlazak ashaba može da bude odlaskom njihovih života, nestankom prestankom njihovih života, tako što će preseliti na hiret i otići, neće biti među nama, kao što može da bude i odlaskom njihove upute njihovog razumijevanja vjere od nas, tako što ćemo se mi udaliti od njihovog razumijevanja vjere tako što ćemo mi slijediti nekog drugog mimo njih i povoditi se za nekim drugim mimo njih onda će nas zadesiti ono što nam je obećano od smutnih iskušenja, i zato očuvanjem njihove upute među nama i oživljavanjem upute među nama. I, I ugledanjem na njih, mi čuvamo ovaj ummet od smutnjih iskušenja. Čuvamo sebe od onoga što ne možemo podnijeti. Štitimo se od smutnih koje su obećane onda kada nestane ashaba u ummetu. I rekli smo da ovaj nestanak može da bude odlaskom svih ashaba na hiret, što je se već desilo i dijelemično iskušenja i smutnje koje su nam obećanje su već se desile, kao što vam je poznato, kao što može da bude potpuni dolazak smutnje iskušenja odlazkom onoga na čemu su bili ashaavi od nas da se udalimo od toga, da se umet udali od njihove upute, pa da im onda dođu i preostala iskušenja i smutnje koje su obećane kada odu ashabi, kada ih nestane među muslimanima, kada više ne budu prisutni. Sve dok čuvamo njihov spomen među nama, sve dok slijedimo njihova razumijevanje vjere, to je znak dobrote među nama, to je znak da još uvijek Allahova kazna nije u potpunosti došla, da još uvijek ono što je obećano smutnje iskušenja, Nije se ostvarilo sve dok slijedimo i dok oživljavamo njihovu uputu. Zato oporuka sebi i vama jeste da čuvamo ashaba Allahu poslanika sallallahu alihi sellem. Prije svega u našim srcima, da ih volimo i cijenimo i poštujemo, zatim da slijedimo njihovu uputu u praksi, da na isti način razumijevamo i tumačimo vjeru i na koncu da čuvamo njihovu čast i da je štitimo od onih koji ih napadaju, od onih koji pokušavaju oskrnaviti njihovu čast i srušiti njihov iman, da ne damo nas habe Allaho poslanika sallam, i da ih branimo i svojim imecima i svojim životima. Zato što su to oni koji su pomogli vjeru, onda kada su drugi suprostavili se Allahu poslaniku s.a.v. i za i vjerovali u njega i digli sablju protiv njega, oni su žrtvovali ono što je najskupo cijenije, ono što je najskuplje, ono što je najdraže čovjeku, žrtvovali su da bi odbranili poslanika s.a.v. i da bi pomogli Allahu u vjeru. Molim Allaha s.a.v. da ove riječi budu doka za nas, a ne protiv nas i molim ga Tebārak wa ta'ala danas saču va smutni izkušenja koja nemožemo podnijeti i da namo lakšas leđenje Qur'ana i sunneta po ispravnom razumijevanju prvi generacija wa gummeta Allah najbolizna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.